Чоловік спить. Ми сидимо на кухні і розпиваємо коньяк, який приніс Олесі, говоримо про життя. І після чергової вчарки і Олесової розповіді про одну неприступну красуню я набираю номер її телефону. До речі, тепер ця красуня обіймає дуже високу посаду. Кажу про те, який Ульян класний, і це впів на першу ночі. Він справді класний, часом буває злий, часом зворушливий, але, безперечно, справжній. Наступний сюжет. Два роки тому, рання весна, біля метро-університет має зустріти актора Івана Гаврилюка, щоб провести його на зйомки до Катерини Рождественської фотопроєктів «Приватна колекція» і потрапляю в обійми кокотюхи. Між іншим, кажу, що мені мають привезти кілька пачок книжок чи щось подібне, пов'язане з нежіночими справами. Хоча нежіночими справами повантажити Донести, принести, домовитися Завжди займалася сама Та ти що, каже Андрій, усміхаючись Своєю дитячою посмішкою Я тобі все це зроблю Ми ж свої У мене прихоплює подих Андрюшка, кажу, я ж не знала і думаю, Господи, справді свої. Ті, що допоможуть, не тицнуть кулаком у спину, не пліткуватимуть, не заздритимуть, не розпускатимуть руки та павичеве пір'я. За останні роки у мене з'явилося багато своїх. Я їм вдячна, я їх люблю. І шкодую, що раніше цього не знала. І вибачаюсь, якщо про когось не написала. Чомусь, коли подумки почала перелічувати прізвища, виникло відчуття, що прощаюсь. Бр. На цьому і припинимо ці сентиментальні телячі ніжності. І почнемо так. Одного разу, це було років 12 тому, я вперше виїхала за кордон до Хорватії. Відтоді я подорожую. Але дивна річ. Все бачу якось неправильно. На виворіт – коли після першої поїздки в кінці 90-х мене запитали, як там в Америці, я не знала, що відповісти. Потім моя подруга, журналістка, написала, якщо роздобудько послати на місяць, а потім запитати, ну як там, вона відповість, місяць як місяць. Я звикла придивлятися до деталей. На мене не справляє враження те, що відполіроване мільйонами поглядів. Проте я почуваюся щасливою на вузеньких вуличках, у маленьких кав'ярнях серед строкатої публіки. Я дивлюсь за загорожі багатьох котеджів і думаю, що і там життя таке саме, як і будь-де зі своїми трагедіями і радощами. І всі і ті, хто живе за високими парканами на власних островах, і ті, хто рахує копійки від зарплати до зарплати, насправді хочуть мати три речі, можливо, п'ять, а можливо, і одну, в яку входять усі п'ять – бути щасливими. Отже, про подорожі. Тепер я, напевно, знаю, що відчуває людина, котра падає з висоти трьох-дев'ятиповерхових будинків. Щоправда, за цими відчуттями не треба було їздити так далеко, до Малайзії, а скористатися послугами київської тарзанки. Але ця тарзанка, в десять разів нижче за китайську вежу в горах Гейдінгайленду. Ще в двох годинах їзди від малайської столиці Куала-Лумпура. Навіщо мене занесло на цю вежу? Я міркувала всю дорогу, поки здіймалася на ту височині. Можливо, хотіла отримати трохи гострих відчуттів у цій країні – де немає ані зими, ані літа. Весь час одна й та сама температура за 30 градусів. Рано сутиніє, пізно світає, і пальми, пальми, пальми. Весь час доводиться щипати себе за руку і промовляти «Ти в раю, у тебе на батьківщині». Нині зима, різдво, водохреще, але в зиму мало віриться, адже у вікна лізуть мавпи. Вони полюють із гаманцями, блискучими дрібничками, або просто хочуть спілкування. Це, мабуть, грішно, але перша жива істота, який я сказав, Христосся рождає. Була мила малпочка, що зазирнула до кімнати і вмить поцупила зі столика пластикову склянку з йогуртом. Малайзію мені приємніше називати так, як це слово звучить на місцевих діалектах, а їх тут три – малайський, китайський та індійський. Малейша чи Малесія. Кожна з трьох націй вважає, що саме вона найбільше вплинула на розвиток країни. Насправді, її розвивали колонізатори-завойовники. А корінні малайці лише усміхалися до них своїми філософсько відстороненими усмішками і не чинили жодного опору. Першими на цій землі. Приїхали аборигени-Суматри в 14 сторіччі. Вони ще не встигли побудувати свої бунгало на традиційних сваях, яких завоювали португальські хрестоносці, а португальців змінили голландці. Але по справжньому розвинули країну британці, котрі прийшли сюди у пошуках. Олова. Звісно, самим бабратися в брудних потоках, тобто Куала-Лумпурі, як нині називається столиця Малазії, вони не збиралися. Тому прибули з собою своїх індійських рабів. Китайці прийшли сюди самі, рятуючись від голоду. Проте це три нації, головне населення Малайці зі своїми власними рисами характеру. Малайці ширяють у хмарах, вони привітні та безтурботні, в очікуванні на інше, щасливіше життя. Звертатися до них із проханнями – марна справа. Вони вислухають, закривають головами і випустять з лівого вуха те, що влетіло в з зранку до ночі, митушаться, працюють, не полагдаючи рук, і вважають, що саме вони тут найголовніші. Індійці контролюють сферу харчової промисловості і живуть, як і у себе на батьківщині, за суворими законами каст. І жодних диких племен, про які мене попереджали, все цивілізовано. Навіть прикро, що країна, яка отримала волю всього 150 років тому, виглядає як європейська. Особливо це помітно в Куала-Лумпурі. Хмарочоси, чисті вулиці...